Klokken er lige nu 6 minutter over to. Og, over 44 sekunder. Det er min store øh, glæde at kunne sige velkommen til et rigtig godt radioprogram i dag. Det er jeg ikke i tvivl om. Og det er vores fælles store ære at kunne sige velkommen til... Øh, Vel nok. Øh, Folk sidder og tænker, er det kapelkæld, eller vil det, det bære vores øh, ugenlige DJ's? Nej, det er Nej, det ikke. det er med frygt for at køre de to, øh, men det er, en, øh, det, er en, det er en bedre skuespil. Der er blevet spillet flere, øh, altså det er pizza om sommeren, ja. så er det Australien øh, om vinteren her, ja. øh, og så er det de store nakklubber i, i, i London. Hamburg også. Hamburg også, ja. ja. Øh, og og Sølvbjørnen i Sønderborg. Ja. Tag godt imod. Øh, Sølvknappen også på i Rønne. Sølvknappen i rønne også. Før øh, den brændte. Ja, det var det. <laughs> det var jo ham, der fik den tid. På grund af musikken, den var så, ja. var så brændende varm. Ja, det var den. Mine damer og herrer, øh, tag godt imod. DJ... Det kan man jo ikke sige, det er jo ikke sådan... <laughs> DJ Anders Sø... bærelsen. Tak. Tak. Mange tak, tak. Tak. tak. I pizza, siger jeg. Hvad siger du så, Anders? Mm. siger, jeg fester fest og glæde ja. ja, det er det jo. Og resten kan man jeg ikke huske. Ikke Nej, præcis. <laughs> kan man. Øh, jeg siger Brasilien. Ja. Utrolig dejlig land. Øh, og et skønt land. Ja. Øh, Anders, du er øh, meget velkommen. Øh, og du er jo øh, for, for at sprede glæde og spille musik. Ja. Og Anders jeg har primært for drøvtykke. Ja, undskyld, jeg kan ikke lade være. Men Jamen, er det, der, stik for det er for fordi, at uh, jeg, jeg skal forklare en lille ting her. Anders og jeg uh, er meget store beundrere af Anders Storvind Bærelsen. Mm. Uh, vi er ting fans. Uh, og så har vi haft en lille problem i det, at uh, det har, at jeg har haft et problem, for det har været Anders, der har stået for kommunikationen med Anders. Og på den måde har været lidt sådan bagligt om, at I var allerede lidt venner mm. uh, nu. Mm. Så sker der hverken hvad eller bedre, end at uh, da Anders Storvind Bærelsen så ankommer til DR-byen uh, i, i egen bil. Meget ja. øh, så, øh, så er det ligesom om, at I to meget hurtigt skal ned alene ned i studiet mens jeg står lidt deroppe og så er det ligesom om, ikke fordi jeg glemte glemt jeg var sådan lidt tredje jul på en gig ikke? og så øh, er det, at jeg meget heldig har fået noget øh, slik, øh, en meget stor pose madormix, øh, som jeg så Uh, og det er et lidt vagt forsøg, men jeg indrømmer det. Uh, forsøg at købe mig men nej, tilbage. Men jeg sige, nej, det, det, det er jeg er ikke med færdig. De store du, bors. Bors. Du, du er selvstændig, så du har fået metrokort. <laughs> ja, så du kan, kan tage metro og købe sådan en 4 kilos uh, masse dormit. Ja, og det er mit held. Men det er altså så alligevel ikke, fordi Anders Brejner, hvad det, du gør? Du har jo taget allerede nu det slik, som jeg har givet til Anders W. Berlesen for at blive hans ven. Jeg åbner slikket. Du har ikke, du har, og du er allerede i gang med, og du tager altid alle de, de gode. Ja. Sådan er det. Ja. Anders, så derfor... velkommen, velkommen til programmet. Også til dig, ja, god, Anders. Jeg har faktisk lige prøvet at sidde og skulle forklare, hvad det var, programmet gik ud på. Og så Også fordi jeg ja. ringede til dig, der sagde jeg... Det der sagde jeg, hej Anders, gammeldreng, hvordan går det? Tak til <laughs> sidst, ikke? Og så er det vi ligesom over og det, skal det, og skulle se det seriøse. Så, øh, så, så siger du noget med... Skal du også ud til... Ja, det skal Hvad skal, okay. det, det, <laughs> hvad skal det handle om, programmet, siger du? Ja. Og så har jeg desværre ved at forklare, hvad det egentlig skulle handle om. Og nu prøver jeg så at forklare det lige her, under... Øh, der var nyheder. Men, øh... Vi skal tale om øh, teater, vi skal tale om øh, at bo på landet, vi skal tale om, hvordan gør vi, og, og om det nye årtusinde. Ja. Men først og fremmest skal vi spille en masse god musik. Og øh, du har taget en masse musik med os, Eller, det vil sige, at du har sendt en mail via din manager. Fordi, uh, nej, jeg kunne da ikke selv øh, lige få skrevet den mail ned og sende, øh, fordi min hotmailadresse, <laughs> er så hemmelig, at hotmail.com at så det kunne jeg da ikke, men vi har fået øh, listen ja, men, af din manager. Ja, hun, hun er så hurtigt til det der, hun okay. er så god til det. Oh, og skal du sige lidt om, øh, om det er musik, du har valgt ud til, til lytterne i dag. Jamen jeg har valgt, øh, en, lavet en bred vifte, mm. en hel pose med mix af musik. Er det vingårmerende eller, eller kriseæg? Der, der er en god blanding. Ja. Er det en prioriteret liste eller den tilfældige? Den er prioriteret. Mm. Ja virkelig naturligt. naturligt <laughs> jeg, jeg er glad for den er, fordi den, ja. den starter rigtig stærkt og så ender også, også godt, men ikke helt så stærkt. Men man behøver ikke at tage det i den rækkefølge. Nå okay, fair. Men oh, det glemte, der, jeg, det glemte vi... jeg selvfølgelig at skrive. Naturligt. Vi blander det. Hvad er det? det er to hurtigere end langsomt, det er elgammel, de ja. ikke? træk. Oh. Kan du spille en jingle imellem? Sådan. Jamen. Så er det. Men så om det starte barnen. med det første nummer, som du har valgt, Anders. Det ja. er et Elvis Castellynum. Castello, Anders Costillum. Costello. Ost. Castello, mm. god oste skal have lidt længere tid. Velkommen til De Sorte Spejler. Det er et meget dejligt nummer øh, at starte udsendelsen med. Ja, det er det. Det var jo sådan set nummer, det andet nummer vi spillede, ikke? Elvis Costello og øh, Alison. Og hvorfor øh, har du valgt det, hans? Jamen... Det spørger man altid om, hvis en gæst DJ-programmet... Ja, men præcis. Så. Du behøver sikkert svare, hvis du ikke vil. Jo, men det vil jeg da gerne. Altså, jeg kan synes... også få din agent, jeg svarer. <laughs> Jamen, vil... okay. øjeblikken... Skal okay. vi da ikke lige klar, <laughs> Det her er desværre ingen kommentarer til. Altså Færre nok. Men, jeg, synes, jeg, jeg, jeg synes, han er skøn. Jeg synes, han er fantastisk. at Og øh, så tænkte jeg... Det er lang tid, man har, jeg synes, man har hørt noget til her på P3. Så jeg tænkte... Så lad os glæde ind med... Det er faktisk rigtigt. Hører du meget af P3? Helt meget. <laughs> I, øh, i, I foregårs, der øh, blev prins Joachim jo øh, forlået med hans, ja, hans forlod. Ja, det var Marie, kan vi før, før han blev ikke? Ja, det var, de var først kærester, når de blev forlået. De kom fast sammen. Øh, og, og så tænker man, nå, så skal de jo nok lige på en forlåelsesferie. Næppe, det skal de ikke. Øh, det er sådan, at øh, prins Joachim, han er monak. Han er redets forstander. Øh, monak, de det jo er jo en kæderestaurant. Det er korrekt. blandt øh, andet kan jeg anbefale den ved Karlslund, når man kører sydpå. Øh, ud af øh, Ja, Præcis, med en lille drop malur, det bedre. Uh, jeg vil være bare som det, der hedder Monark-kryden. Uh, det, det er en luller uh, i ret, når den ryger ned, men så er det som om, at den tænker, at ja, jeg er da ikke færdig med ham. <laughs> og så kan den ligge ned og, og køre rundt i, ja. uh, i systemet. Ja. Ikke Æ, fordi noget galt. Men, Pursky, du, du monark. Men, jeg har altid tænkt over, at når man er rigsforstander, ikke? Eller, ja. men, så er det jo først, det er jo dronningen naturligvis, så er det i øh, der er så ingen af dem, der kan. Eller der, de skal jo meget andet. Og så er det Joachim, øh, som skal Nej. få... Nej, så må det være i rækken, så er det, prins. så er det små prinserne. Ja, det er det. men Felix øh, kunne heller ikke. Og hvad med prinskemanen? P prinskemanen, han er, der er jo ikke en af de små prinser. Det er muligt, at <laughs> han... er altså, det kan man. Det, eller, det... <laughs> der skal vi nok også holde op, hvis vi mm. regner med, at vi skal snakke med Lis Frederiksen snart. Yeah. Men jeg vil bare læse op af en dagsliste, som øh, prinskemanen... Øh, som hun Der er offentligt på nettet. Hvad laver man, når man... er mængde hvis du har om? Ja. Manden er lige blevet forlået. Klokken ja. Kl. 16 i dag, der skal han til fest. Der er årsfest på Syddansk Universitet i Odense, og her vil Prins Joachim være til stede. Det der fest, det er ja. Og... Øh... Så øh, regerer han altså ned i, det er Frederik, der gør det fra, fra morgen af, altså ham. Og han er tilbage igen i morgen. Ja, ja, ja. Morgen, okay. Okay. ja nej, nej, nej, nej, han er tilbage igen på søndag. <laughs> Men så en Jorgen, han skal til Tattoo-Messe i uh, Messe Center Herning. Skal Monarken til tattoo <laughs> han skal Det skal til jeg er stærk på. Det skal han. På en til Tattoo-Messe, Center Herning, der er der ramme for Danmarks største tattoo. Herning indår Tattoo. Nej, det tror jeg ikke. Det står her. Det er gas. Hvor det vil være militærorkester og flot ønige ja. ah, ja. ah, i Det kunne da godt være, at Marie hun skulle lige have hammer Det er til sidst. De er jo glade for, det er familien. Det går way back. Ja, ja, det det, må, det, det, det er faktisk ja. rigtigt her. Øh, dronningens far. Det er der mere end egentlig, hvad? Ja, det kan man da også. Ja. Han har ja. været nyhavnet på Gangen. <laughs> det var det ikke dronningens spidsfar. Nej, det var far, ikke. Ej, det var far. Ja, dronningens far, der var tatueringer jo ikke opfundet. Jo, jamen, der lavede man bare med en negle. <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg, jeg fastholder ikke, som jeg sikrer faktisk om, bare min formodning om, at det er dronningens far. Nej, det var dronningens far. ikke Christian 10. Det tror jeg Det var da far. Jo, det var Christian 10. Det var ikke Frederik 9. Frederik 9, det han gjorde, han redde rundt på en hest. Du skal ikke... Det gør ja, man men det men ikke på tattelængere. Ja, det var Frederik, ikke? Og det er dronningens far. Okay, ja. vi får en vi thumbs-up derude. derude fra. Bare fordi han er gået på universitetet, og filosofen, det gør filosofen han da ikke han er det til... Er det Ja. Han døde i Hamburg, ikke? Anders, kan du ikke øh, gøre mig en tjeneste, altså Anders Massen at lige gennemrise hurtigt og, uh, Anders, uh, Anders Vodskovs uh, uh, stor karriere? Anders Vodskov øh, Berlsen er jo født øh, i 69, øh, som, øh, som et, et produkt af Summer of Love, kan vi jo næsten sige, ikke? Jo. 28. september. Arh, det er lidt sent. De har, de har startet lidt sent. Det er finere. Øh, har to brødre. Christian Claus. <laughs> Præcis, ja. og Claus. Præcis. Godt Og er uddannet i, øh, i, øh, på det der... Kongsøger. Som tømmer. Æ, som tømmer og frømand. <laughs> oh, fuck. Jeg har tidligere startet på en EFG-uddannelse som kok, skråstregtjener. Det blev ikke til noget. <laughs> er det rigtigt, at det du ikke finder noget. på nu? Ja. Nej, Det er sandt. Det står i mine papirer. Er det ikke korrekt? EFG er... som kok, skråstregtjener. Ja. Det er lidt vagt. Kok Nå, men Nåede du øh, videre en øh, grund... eller altså skolen? Nej, altså, jeg, jeg fik det der basisår, men der var jeg også endnu slagteren. Okay. jeg at lave både pølser. Hvilken, øh, <laughs> hvilken, <laughs> hvilken skole var det? For, det var i Vejle. Det var i Vejle. EFG Vejle. Vejle. Ja. Det ikke, så, så tog jeg så bussen fra Kolding. Hvad Ja, det er en lang historie. Jamen, fortæl dig. Ja. Jamen, du er fra Kolding. Ja. Men det var ikke fint nok at gå på EFG Kolding. Jamen, det har vi slet ikke sådan noget Nå. i Kolding. Der har vi designskoler og andre fine ting. Ja, men i FG'en, uh, nej, nej, nej, det er vi for fine ting. Det får vi manageren til. Vejle har jo nogle af de stejligste gader i, øh, i Danmark. Ja. Helt vildt. Men det, det valgte du så til offentlig transport. Ja, det gjorde okay. jeg. Så i 99 bliver du gift. <laughs> Nå, tak. Med, med, med Søren Pind. Kristina <laughs> Pind. Med Kristina Pind. Som, øh, som, som jo, øh, og jeg kan forstå, I har ja, i, i omstændigheder det kunne man ikke have ventet med lige et døgn til at fortælle det i radioen. Nej. Der fortæller man det til sladderbladene. <laughs> ja. øh, ringer ind og siger, kan I, kan I ikke sætte noget om? Jeg har hvid. Ja. Hvad giver sådan en? <laughs> lov, jeg lå på lur ude bare for at få lov til ja, lov. <laughs> Hvad giver den? Ja, men, kan jeg kan jo nok give jeg skal faktisk, øh, Vi skal faktisk sige, øh, der er også her vi snakker om, at vi godt vil have dig ind så er det blandt andet, fordi vi sagde et af de positive træk ved dig uden at vi jo kendte dig, men øh, synes et du, af de du, mange du positive. Så det virker, at du var som en grafiker. Det var, at man aldrig rigtig soler sammen med dine børn. Nu har du så heller ikke nogen det der på vej eller øh, med familien sidde i et af de der blade. Og det eller, synes jeg jo bare var et positivt tegn. Ikke det noget galt jeg gør, men fordi at nogle gange går det lidt det. Der kan det bare blive for meget. Sådan et okay, jeg mangler roller. Jeg men er det fordi, op, det er det fordi at øh, du har valgt det fra, eller er det fordi at vi simpelthen ikke ringer? <laughs> de orker det ikke. De orker simpelthen <laughs> ikke. <langt>. Jeg ringer. <laughs> Som egentlig i helvede Men nu gider Kom bare. nu ud Jeg har fået nye køkken nu Jamen præcis Jeg har fået nye, <laughs> <Jamen præcis. laughs> okay. nye fliser Kom ud og se dem Kære Anders Bertelsen Hvordan har du det med At det var billedbladet Der først kunne fortælle At uh, det var dig der var gravid Jeg er ikke færdig med biografi Så fik uh, Anders sig Sit uh, store enige folk i gennembrud I uh, tv serien taxa Men der må jeg det bryde ind og spørge uh, Landsbyen havde kørt inden ja. uh, Hvordan føles jeg kom efter den Og hvordan var det at ikke at være med i Landsbyen ja. Som ung var jeg. var jeg født der <laughs> Ja, det ved jeg ikke. Så Østegård var ganske ung. Så Østegård var rimelig ung, men han ville bare have det for... Pu Undskyld. 29. Han ville have det butiksænd. Ja, Jeg var så ondt. Ja, var så... Gud, hvad jeg havde Søren Østegård den serie. <laughs> Også fordi allersidst scene, Aller allersidst scene, han har lige præcis kommet op igen, så, så siger han, at jeg har en god idé. Ja. Stor... Nå. Så har du medvirket i en perlerække af film. Portland, Mit Fugle Sidsang, Pizzaking, I tilens for begyndere, Fuchsvansen, Klatretøsen, til 100... Hvad er til 100? Det, det ved jeg ikke, til 100. Jeg kan sige, at den er, for, den er for tre år gammel, så... Ja, så det, handler, det handler om en, øh, en familie, hvor faren øh, øh, slår lidt på tæven, og så moren og sønnen prøver at stikke af. Det er det. Og så øh, opsøger han dem hele tiden. Noget værre noget. Ja. Har du set den, nej, eller Jo, det tror jeg faktisk, Nej, det har ikke. Du <lød lød> skal være tro, hvad <lød> jeg siger, for så er lidt spørg. <lød> ja, hvad med den scene der? Kongekabale, drømmen og kærlighed på filmen. Det er jo meget svært at finde en stærkere række af, af spilfilm øh, på nogen dansk usk, vil jeg sige. Det er imponerende. Så er du aktuel nu i øh, Hedvig and the Angry Inch. Ja, som din bror er helt vild med. Ja, der vil jeg godt en ting omkring min bror. Det er til de fire mennesker, der ser DR2. Øh, der var min bror i øh, smagsdommeren i går. Jeg vil på familiens vegne sige undskyld. Øh, jeg har, øh, hvis jeg havde vidst det, så havde jeg kunne ramste. Han har intet med kultur at gøre. Han er hjerneforsker. Øh, jeg tager jo heller ikke ind og begynder at operere hans patienter. Vel. Det er en utrolig øh, tendens. Men det er jo at man ringer fra DR2 og siger, Øh ja, lad mig komme ind med at tage min kittel på. Nej, jeg har øh, meget lidt øh, pænt at sige omkring den optræden. Hvad sagde han om det? Jeg det ikke, jeg så det ikke. Finde. Anders, så du det? Ja, yes. jeg så det. De der. Så sagde han også oh, ja. <laughs> sådan, åh oh, ja. Hvad er det så? Åh, det er garanteret noget pine. Jeg har aldrig så ja, En anmeldelse af And <laughs> And And Andrea Huge. Er det, And hvad oh. Adrian. Fuck det. Og ved dig, jeg har skrevet fedte mail for Adrian engang gang, fordi jeg gerne ville i Så skrev sådan en, I, jeg synes, at det er blevet en skide godt smagsdommerne. <laughs> Nå, okay, så sender han en mail tilbage til min store, hvor flot. <laughs> og så skal vi have musik. Hvis du kunne tænke dig at vide, hvad vi spiller i vores program, så kan man gå ind på dr.dk, øh, hvor man også kan se et billede af danske gæst sammen med os andre. Ja, og <laughs> et billede, og vi ligner tre det. gange Ole Henriksens kloner, <laughs> Ole Hendriksen jam, men der ja. er der også krim, krim. Nej, for helvede. Ej, det var ikke godt. Sådan kan man Nej. da ikke se ud. I skal Men, altså ikke gå ind. I vores det er Morten Rehmann, har taget billeder. Ja. Se mig. Back to back. <laughs> Skal jeg da love for Men øh, vi er øh, tilbage i studiet Hvor Anders øh, har benyttet den lille musikalske afbrud Til at stjæle mere slik øh, ja. Over fra madorposen. Jeg lagde mærke til det, Anders Du troede ikke jeg lagde mærke til det, Men du konverserer øh, tvangsfrit som, som altid Og lige stille valser du, uh, du, du, du, du Hvad skal jeg over kigge over ja. væggen Kigge over pille det her Hå, Så var posen nede i hånden, eller hånden vi, nede vi, vi slap øh, om man vil øh, Anders mus måske. Øh, Musikken der Der slap vi Æ, inden Anders blev øh, Der var øh, smagsdommerne i går Skal jeg måske lige forklare ja. Æ, Det er jo det her to-programmet Hvor at Nogle øh, store kulturbegivenheder øh, Talstykker film Kunst Bøger Og andet godt øh, For posen Blandt andet også øh, og, der, og der vil jeg da sige Og det er måske det at der er nogen der kan huske det Nogle gange kan det godt blive det, Altid bliver det sådan lidt højbandet Øh, og det kommer så også på panelet Hvem der er derinde ja. Og der må jeg sige øh, Også fordi de står ikke op for noget altså de, Der er ikke nogen der kan bestikke øh, smagsdommerne de, de står fast de er, ved deres meninger Og det så man jo Dengang med gav koncert i Horsens Der sendte man jo direkte øh, smagsdommerne Direkte fra Horsens <laughs> ja. Så man også lige kunne nå for Adrian Hughes jo At komme ind sammen med sin drenge og se Madonna, ikke? Og den fik ja, ja. jeg i øvrigt en overraskende uh, god anmeldelse. Og den var de tosset med smagsdommerne. Ja, ja. ja var, <laughs> det modstænkt til alle andre. Det kunne de virkelig godt lide. Ja. Men uh, panelet går uh, undtagen i en dame, der var med. Hun hed kvinde, der var med. Hvem Så, var du, det? Din gamle kollega. Øh, Kirsten Jacobsen mm. fra Ekstra Bladet. Ja. kunne godt lide. Okay. Uh, Hedvig. hed vi? Hedvig. Hedvig. Hedvig. Hedvig. Hedvig. Hedvig. Det er den der ugen øh, i Harry øh, Potter. Men prøv lige at fortælle hans, øh, hvad det handler om, det der ja. stykke der. Ja, fortæl lige. Det er noget med noget, danser. Jeg har set det, jeg kunne godt ja. fortælle det, men det gider jeg ikke. Det er derfor, du gæst. Præcis, det er derfor, jeg er. Ja. Det handler om øhm, den her fyr, som vokser op i Østberlin. Og øhm, han ligger og lytter til amerikansk musik på det amerikanske militærs radiokanal. Og så, øhm, så han vil han gerne ud, væk, ud i friheden. Og så øhm, møder han en øh, amerikansk soldat. Og så øh, bliver de sådan lidt forelskede, og han får ham overtalt til, soldaten får ham overtalt til at gennemgå en kønsskiftoperation, Fordi han. han ikke var til mænd, eller? Nej, fordi, øh, fordi så er det nemmere at komme ud fra, så kunne de gift sig og komme ud. Ah, for ja, ja. Og det gør han så, og så går det galt, og det hele lukker op, så han er han hverken mand eller kvinde. Ej. Det er tagligt. Der sidder en lille per og gør dernede, ikke? Der sidder en inch, det er ikke godt. Og så, og så, og så, og så, og så, og der tager Men der må jeg en... nok spørge på det. det er støkken, er stopper stykket der, undskyld. Nej, nej, nej, nej, det gør det så. Det er det. bare der, det, at det sådan tager fart, om ja. man så sige. Så kommer de til USA, og så øhm, forlader manden ham, og så laver han musik, og så møder han en ung fyr, som så stjæler hans musik og bliver et stort hit, og... Vi kan sige det sådan, altså... En tragedie. Ja, det er det. Nej. Ja. Frygteligt. Men altså øh, du er jo, du synger jo, Anders Dolvig. Ja, Anders Dolvig, undsky ja. Uh, du synger jo i, uh, i stykket her Ja, det gør Og uh, du, uh, du synger faktisk meget godt, synes jeg. Nå, Det er tak. jo ikke Playback Nej, det er ikke Playback Nej, det er jo hey, ikke uh, Tak og, Men og, har du ikke i skuespillerhåndbogen Står der så også sanger under oh, nej. Nej. Nej. Nej, nej, det gør det ikke <laughs> Er du ikke Krak's blå bog? Uh, Den blå bog? Ja, det tror blå jeg Den Uh. Okay. Det, det er min store på også. Ja. Og Adrian Hughes. Uh, uh, uh. Så skal I det okay. sammen i smags, hvor man var. Jeg er ikke i den blåbog. <laughs> nej, nej, nej. nej, nej. Det, det kommer jeg. Kommer, eller vi jo. Aldrig. jo, vi har fået den, uh, den der pris her. Så tror jeg nok, ja. nok det ringer ringet. Ja, vi har fået en pris, Anders Bader. Ja. Ja. Tak. Tak. Tak. tak, skal du have. Det var også sjovt, at det nu. 30 minutter inde i programmet, men... Prisen var en dab Vi vandt en DAB-radio, og så vandt vi den gyldne mikrofon der var 21.000 der har 21. 000, der stemt 10.700 eller et andet har stemt på os Arnes, hvem, har kan hvem, har tak. Kyld, tak. hvem har den kyldende mikrofon Der ligger ovenfor ovenfor kigger vi altså ud på redaktionen som jo i dag er øh, godt vores øh, solidspartikant det er Peter Lovs, det er filosofen Carsten og øh, redaktionshævd Gry Mis uh, som uh, Vi har vant det så en mikrofon, som man havde valgt at spraymal. Og ja. uh, oh, det var ikke helt tørt, men det var en vild. Uh, <laughs> så Anders fingeraftryk, for det var ham, der fik prisen først. Uh, øh, de sidder, de sidder, sidder i den, den her, her Nej, Jeg greb ud efter den sige. at siger, 290 uh, <coughs> siger Ja, så vi Ja, Hvad, Hvad er det så vel egentlig? Øv, hvorfor var jeg ikke med der jeg, jeg, jeg, jeg har ikke set det. Jeg har arh, spillet på den. Arh, det, det. den går ikke. Men når du spiller om kan, det kan jo optages på en harddisk optage. Nå, Men har, har, du se, har du flandet til at se øh, nogen af udsendelserne? Jo, jeg, jeg har set lidt øh, første afsnit, tror jeg, det var. Oh ja, så er du slet ikke øh, enig i handlingen. Men den tog den, jeg har hørt Peter Reikardt sige, nej, vil du være? Jeg bliver sgu her og drikker en drink med dig i stedet. <laughs> den mand, han folder sig ud dagligt. Der kan jeg sige, i dag, øh, for det er sådan her i programmet, der spiller ja. vi et uh, klip øh, enten fra uh, gårsdagens udsendelse, du eller den kommende udsendelse. Nej, det var fuldstændig forrygt, hvad der skete i går. Men det er også det, vi skal høre i dag. Jo. Det tror jeg ikke, for det er det for aftensudgave. udgave. Uh... Uh, det er uh, Simon Hendriksen, som er spillet af Søren Bregendal, den gamle Sig-21. Han har været på druk, og ø, det udvikler sig højdramatisk. Prøv at høre her. Jeg skal også brække mig. <diploma glihando> Oh, <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Der udkommer der en plade, der hedder... Øh, eller det er i hvert fald Private, øh, der har lavet pladen. My Private Lover. My uh, Secret Lover, Secret som er øh, Thomas Troelsen. Øh, ja, ham fra Superhero's øh, nye band. Sammen med de to af de gamle, øh, Tanja og Christian, tror jeg, jeg Hvad er der sket med resten? Det er Den sidste person. Jeg ved faktisk ikke, hvad er... Han har måske valgt en, en anden karriere. Ja, det kan man sige. Øh, men det er på mand, der pladen kommer. Og vi har jo øh, premiere på pladen, ikke? Og altså, pre-premiere. Øh, ja, øjeblik. Vi skal lige... Uh, yeah. Killed on the dance floor Hørte der. vi her ja. i dag Jeg tror godt, at jeg kan sige, at vi skal i gang med en programoversigt Ja yeah. Det er spændende uh, Vi har først en uh, intro til første team. Den har været der ja. Præs. Joakims dagsliste har vi også haft. Så er der drag- og landbrugsteme Okay mm. uh, Anders Dolby Berlesen er på besøg Og vi skal finde vindere af Iceland Airwaves Konkurrencen ja. Øh, så vi skal, skal jeg stadigvæk vi... hylde udtrykket jovist Jovist Og så har vi en historie du glemte at fortælle i går Ja jeg har været i Lyngve center. Vil du ikke fortælle den? nu? Øh, jo det vil jeg gerne Den er ikke så lang Der er heller ikke nogen pointe. Jeg var i uh, Lyngve center i går uh, Lidt før de åbnede i Lyngve center, uh, Lidt før ni uh, Og så tænkte jeg bare Hvad man der sker i sådan en store center Før det åbner Og så gik jeg op i gangene Og så uh, var det bare helt tomt Og det var meget hyggeligt. Og så gik det lidt tid, og så pludselig var en, der sagde, Nå, kan man ikke hilse? Og så stod der... Øh, De storebror. <laughs> nej, øh, en, der hedder Rod, som er god til computeren, som jeg kender. Øh, så stod han, han der, og jeg havde slet ikke set ham komme. Og alle, der har været i stort ved, at det er ret svært lige at bare snise op på en. Det var sådan set det. Okay. Ja. Så øh, har vi et brev fra en lytter. Det har vi det her. Det er en følelsesilsen til dag, skal jeg godt sige. Nej. Øh, og vi elsker jo at få det, der hedder fast post, om man vil. Jeg har jo fødselsdag snart, vil jeg gerne sige til folk, der tænker, nej. Skal vi tage brevet? Nej, nej, det er langt. Vi tager det senere. Okay. Det er et godt indslag. Det er bedre at tage som et enkelt indslag, en i stedet for spørgsmål. Anders Vosgård havde jo fødselsdag den 8. september, så den har lige oh ja. været. Og oh ja, jeg den tror, jeg den det tillykke. Ja. Hvad laver tak. du på din fødselsdag? Ja, Hvad sker der? Hvordan, sker hvordan, hvordan fejrer du? man det? Jamen, som skuespiller? Som skuespiller, jamen det fejrer. Er man så i rollen. I rollen som. Eller er man så selv, kan man lægge det fra sig. Hvor kan det blive? Du er blevet 38. Ja. Hold nu. Så, men du er velinformeret. informeret Ja, men ja, den kører. Hvad lavede jeg var ude i Skorhund og gå. En utrolig spændende tur. Med Med min hund. Med Ja. Ja. Hvad er det for en hund var? En dansk-vensk gåhund. og Quack. Quack. Ja. En Quack. Hvad hedder Quack? Mona. Mona. Selvfølgelig. Mona hedder han det. Så. Nej, nej. Gå. Okay, Hvad ønsker snigen? Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad fik du? Jamen, øhm, altså, kan man, nu bliver jeg for privat. Nej, jeg fik et par super fede bukser. Og blev hans mand, jeg har skrevet. Et par, superfede bukser. <laughs> stop, stop. Et par ja. superfede bukser. Ja, det var det, men så skulle jeg jo ned og spille. Og sådan noget, men så var der jo dejlig champagne og kage ned på teateren. Nej, hvor hyggeligt. Oh. Og der var folk fede. Der var folk fede. <laughs> det, det er et trygt låg forkert. Jeg, ved, jeg håber, at jeg er Mona, <laughs> Mona, Mona og din kæreste lyder med. Kone. Kone, Kone, Kone ja. Gennem otte år. Og tillykke med, at I skal være forældre. Er det planlagt? At I skal være forældre? Ja. Nå, det er godt planlagt. Ved I, hvad det bliver? Hvad bliver det? Det ved jeg ikke. Jeg har lige fået en datter for 11 måneder siden. Og det kan se løbigt dejligt. Jeg vil ikke har hvis dat der for 17,5 år. halv ja, har tre børn. <går> ja, det er det. Så Tak, tak. Tak. Tak. Ja. Uh, yes, godt, så har, I, har vi netop hørt et uh, 29 med. Så er et øjeblik. Og skæsler... du gemmer, at Vi har skjult formue på Bermuda. Eller hævdes det, jeg tvivler på år. har, har næppe nogle penge skjult. Det er nogen steder på mellem <går> Men Der er altid, altid små folk, der vil bide de ægte store mænd i, uh, i haserne, og hvad er det dog småt? Hvor er det dog. Men okay, vi skal jo igennem det. Uh, så bliver det spændende. Apropos at bide folk i haserne. Ja fordi ja. At vi.. Uh, har sat to vi skal sætte to ting over for hinanden. Det ene er, og jeg vil godt lige illustrere, at hvis jeg nu øh, leger den ene af dem, ikke du, du ikke. Du ikke. Ja, okay. Vi skyder speedbåden ud over rampen. hvor jeg så, jeg så Nå, den så Skal anden? vi bare holde pausen? Ja, okay. Du leger den ene, til leger den anden. Øh, et overflødet horn af Candis. Radio Candis. Velkommen, Sr. Bravo. Nej, det er godt. Så er jeg den anden. Og for dem, der ikke vidste det her, det er Adam og Hall, som jo er vores gode kollegaer, der sender formanden en sammen med Peter Panshøj. Og som... vores ven. Ja. Så er der. Så han er op imod i øjeblikket, som er denne mand. <hørgål> og nu skal vi videre ind i kontoret. <hørgål> Hvor der er er... Ny musik? Jeg kan slet ikke, men øh, det er en hård fight, og jeg har altid ikke klar over, hvem der er vinder. Men det får vi afgjort i dag. Det er Adam Duerhal og Lars Danskov. Det er formandets radio hvis øh, oh, oh, oh, det tager vi altså lige om lidt, det kan mærke. Så skal vi forbi åbningsdebatten i går i Folketinget. Ja. Fire øh, jeg kan godt sige det, ifølge Ekstrabladet i dag, I dag, øh, ifølge Mona. Mona Kærsgaard. Nej, ifølge Pia, eller ifølge Ekstrabladet i dag, så har Pia Kærsgaard løjet i går til åbningsdebatten. Ja, teknisk set. Teknisk set har hun løjet. Det siger hun også, hun har, men hun men er det, egentlig ret glad med Hun er enig på det lige meget. <laughs> så vi, vi kan forstå det. Vi undersøger sagen nærmere. Selvfølgelig gør vi det ikke på en venstre måde. Det vil gerne understrege. Naturligvis ikke. Og så skal vi også kigge forbi Fox News. tv 2 Nyhederne har nemlig haft interview med Danmarks, Radio, eller med Danmarks statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Så øh, skal vi da næsten lige spille det her. Nej, det gør vi... Det gør vi lige med det samme Skal jeg lige finde det på Min er wow, wow, wow. computer allerede nu er den ved at God træt Godmorgen P3 prøv <laughs> Skal I lige høre Det her var fra i morges Anders, du er involveret i det her Anders W øh, Det er fra Godmorgen P3 Der har forsøgt det øh, Kanonkongen Du har været gæst til os Kan jeg forstå Ja, prøv ja. Ja, godt du siger det sådan Det er glad for Vi ja. prøv at høre e et, Ja, det er et Anders Det er meget ligrum, er ingenting Der kommer ja, ja. her Det er fra i morges Her på P3 Godmorgen Godmorgen Godmorgen I går Havde vi besøg Ja. Og øh, senere på øh, dagen kunne man i et øh, radioprogram, der hedder øh, De Sorte spejder ja. høre øh, vores program blive øh, beskyldt for, at det var falsk, vi ikke havde af ham. Så manglede de stof igen. Ja, de meget stof igen. Det er jo programmet, der har en, øh, en kontaktflade, når de skal have gæster, så kan de ringe til øh, tre mennesker. Peter Sommer, Michael Simpson, og <laughs> ikke han sover, og så Kjeldt Holstrup. Og nu er man ikke Kjeldt Holstrup, hvor han også sidder og vender plader i øh, en time i dag. Ved du hvad, det gør han faktisk ikke. Gør han ikke det? Det gør en af vores venner. Nå, hvem Anders Dougelby Nå, så er han også blevet deres ven. Ja, så jeg, okay, så tager ja. vi lige og låner ham lidt. Ja ja. ja. Nemlig. Men hvis vi søger fast af sig, så er det jo mere vores ven end deres. Det er vi vil enige om. Det er et ledende spørgsmål, jeg det vil godt jeg omformulere. Uh, har vi ikke ret i at antage, at du bedre kan lide os end dem? I har slik, og det er ikke så tidligt om morgen. Præsident. Right, selvfølgelig. Klok. Vi ja, det er, øh, det er da sødt af dem. Skal også kigge forbi nyhedsavisen. Uh, de er nemlig ved at blive røde, hvor vi jo ved at blive højreget her. Uh, det er heldigvis, på grund af os. Så skal vi også spille tillidsbingo, og så skal vi. Vi når ikke mere. Det er det, vi de, har her har herretrav. Men her er et nummer, som øh, Anders, du har, det er ikke helt det her, Anders W, du har øh, taget med. Men det er stadigvæk med Eminem. Ja. ja. Er over, du, er du du over, over, det er nummer af stagen. Er det overhovedet, det Det synes jeg er helt fint. Hvorfor skal vi høre Eminem? Ja. Jeg synes, han er fed. Jeg synes, han er fed. Jeg synes, han er for rock og cool. Det er, det er musik fra Island. Det er Jakob Rina. Jakob Arina Og, og, Rine, og øh, spiller til Iceland Airways. Jeg gør opmærksom på, at øh, Anders i Berlesen, som jo er vores øh, fredags-DJ her, DJ Hedwigs, som øh, du skal senere øh, finde en vinder i en konkurrence. Vi har ikke rigtig briefet dig, men det gør vi nu. Det gør vi nu. Øh, hvor nogle folk skal øh, op til at opleve øh, den festival det Iceland Airways på Island ja. om øh, 14 dage. Ja, det er vi også. Halvandet nu uge, er det Ja. Øh, hvor vi jo sender vores program direkte fra mm. Island. Og det bliver så med islandsk Radio. Ja. Hvis jeg har haft en jingle nu, så vil jeg gerne have spillet den og sagt et eller andet. Men vi skal også lige huske at sige, at efter nyheden, så er der altså besøg af islandsk TV her i studiet. Ja, som, vi laver, som laver inslag om, at vi kommer derop. Ja det Og ja. ja, muligvis, det uh, muligvis ja. det det Se mig, jeg har en uh, manager Som, jeg, Præcis, som jeg, sender jeg sender i byen uh, Men, ud, men uh, Og se mig um, uh, René fra Taxa <laughs> Jeg ja, ja, var dum nok til at køre med den narko men, <laughs> men har du nogensinde været islandsk Fjersyn? Kammerat Det er nu, du siger nej Nej, nej. Godt, altså. Og har du været det? Jeg tror det I hvilken forbindelse? Men jeg tror, jeg, tror jeg tror, at taxa er blevet sendt. Jeg skal ikke kunne sige det for sat, men jeg tror, oh, det kender jeg du det. Kender du René fra taxi? Kender, jeg... for Taxi? René fra Taxi? det jeg ikke. Det er ja. Det hedder han, du, der Han er, kører og... med narko. Han kører narko. <laughs> Nej, <det kender> <laughs> vi ikke <laughs> narko. Øh, hvor om alting er, så kommer de her filmer her øh, Fordi at øh, det er så stort Det er jo ikke noget, der er indflydelse at vi... på, på, på eller har indflydelse på vores radiolytter Vi vil selvfølgelig lyde lidt mere Placere det, ja. fordi at vi er i Islands TV, ja. Så det bliver meget sådan noget med, uh, Island er fedt Det skal I bare bære ja. over med ja. Det er det, som når vi har skuespillere ind, så sidder vi her Det er virkelig en fed forestilling Jamen du har set. Præcis. Ja. Men øh, hvis jeg har haft en ting nu, så ville jeg gerne spille den Anders, vi, vi til... jeg vil sige en ting, før at du nu Sætter forkert rygter i gang Du har uerfordret til mig Uden at Anders vejen havde sagt, at det var en rigtig god forestilling. Godt, og det mener jeg også, fordi vi ikke har sagt. det. Og hvis jeg, jeg synes, den var rigtig dårlig, havde jeg også sagt det, så, mens Anders havde været. Det er helt sikkert. du og har. Og det er sådan, man skal være, nemlig. Der er ingen Præcis. grund til, når, når folk går ud af døren til at hmm, bag deres rykket. Nej, undig hvis man er i smagsdommerne. Naturligvis. Og er hjerneforsker. <laughs> nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Fordi jeg vil være gode venner med din bror. Ja, men min stor er et fantastisk menneske. Han er bare ikke kulturformidler. Nej. Jeg er ikke hjerne -girurg. Det er han jo heller ikke. Han er en forsker. <laughs> Han er enormt sød. Ja. Jeg skal også, fordi jeg er afhængig, jeg skal have nogle hovedvinepiller, han skal skrive og sige at få dem. Nu også være Kan du få lidt ekstra med? Jamen, nej. Fremleje. Minutter. Minutter. Ja, det vi hørte her, var ikke Lars Danskov, men det mod vores egen nedsoplæser, Ole Tybom. Fremleje. Der er rigtig mange, der har øh, bemærket, at Ole Tøpholm, øh, vores nyhedsoplæser, Det sig af samme Darth vader linje øh, Som så jeg lige har kaldt Christoffer. Har du lige kaldt ham Christoffer mig? fordi at... Øh, hvad sagde du til ham? Vi var jo, jo gået og ryge, ja. andre. Og så sagde jeg, at vi ses Christoffer. Men jeg lige i det, jeg sagde Christoffer, kunne jeg, så kunne jeg, kunne jeg se, at det var jo ikke Christoffer, jeg talte til, så sagde jeg sådan, at Virkelig dumt. Arh, hvad er det skidt. Øh, jeg vil sige, at jeg synes, at øh, Island øh, er et fantastisk land. Ja. Island er øh, en, et dejligt land Og vi skal derop op og sende mm. Og jeg vil også anbefale at hvis man på en eller anden måde ikke har været øh, på Island nu på ferie Eller i anden sammenhæng Så gør det da Det kan er billigt jeg, og og jeg sidder her med øh, Sid med det Anders, Anders, Kære lytter, velkommen i øvrigt til det sort Hvis du lige har tændt på den radio Det er massen. Og, og overfor over for os også sidder Anders W. Bærelsen Og Anders W. Hvordan er det gået den første time her på programmet, synes du? Det går godt <laughs> Jeg, det det. Altså, jeg, jeg synes ikke, jeg har bestilt meget andet, end at sidde grine, men det, det er selvfølgelig også meget rart her. Det, er, det sådan forlænger livet, ja, og det vi er vi glade for, at du har. Og så, du, du skal jo være far, far så der bliver også du får brug for alle de reserver, du har. Præcis. Okay. Øhm, oh. Hvor meget ild bruger du på flasken, Anders? Øh, ja. Hvor meget? Ild? <laughs> Nej. Æ, Anders. Øh, mig eller Anders? Efter den her time her, ja. Anders Dovle, efter den her første team kunne man forestille sig, at du havde lyst til at komme tilbage igen en dag? Ja, hvordan? Meget gerne. Er det rigtigt? Fordi siger du, nu presser vi dig lidt, men vi, vi er på den anden side ikke bange for at gøre. Nej. Vil du vi, kunne finde på det? Jeg kunne meget godt finde på at komme til yes. Det er, yes. jeg som, har som ja. Anders lige sagde, vores praktikant. Det føler jeg ja, mig. Ja, ligesom. ja, Island TV er jo kommet for at filmes, og... Øh, øh, og, og hvad hedder det, det er jo sådan, at, at på vej ind, så møder vi de to rigtig, rigtig flinke folk fra Islands Fjernsyn. Lige nu bliver du filmet med Islands TV. Som så, siger, så introducerer Anders, og siger, at det var sådan en praktikant, Anders. Og så kigger det, og siger, at det kan de det egentlig godt se. Okay. Øh, tak, så har ikke, eller også er det meget lang tid siden, den har været på <laughs> Island, jeg sige. Han Men siden er blevet en meget stor skuespiller. Han er det var ikke også ham for den der, the, I only say it once, for den der, aldrig okay. Men til gengæld... og det Jeg her, har et spørgsmål Anders, til Anders i Fjernsen. Det her er ikke en del af programmet. Øh, var det ikke planlagt, men lige under nyhederne, så kommer vores kommer statistiske, der, øh, afdeling. statistiske afdeling ned. Det er to øh, nørder, som ikke laver andet øh, end meget sympatisk Meget sympatiske vinder. Øh, knyde. knyde koder, koder. og knyde eller. <laughs> ja, knyder koder. Hmm. knække koder, vil jeg sige. Øh, God, de det kommer er indianer, ned der knækker koder. Med statistisk materiale. Ja. Øh, jeg, vil du ikke være sød at læse op? Fordi Anders, det er jo podcast Det er helt sindssygt er. Og mange har sagt øh, til øh, os, hvad er en podcast? Og det vil jeg godt sige, fordi at nu er vi meget øh, Der er jo Anders mange, der ikke aner det mm. Øh, du tror i men, men en podcast er jo en, en elektronisk version af det her program, øh, uden øh, musikken, ja. fordi at den er der jo copyright på. Ja. Øh, men det er alt det vi siger, øh, og det vi har rettigheder til, kopper på et øh, podcast, som er en... Øh, en øh, så, kan du, så kan du downloade det via din datamat, og, øh, og så kan du, øh, du putte det i din øh, iPod, tak til Apple, eller hvis du har andre... Hvad er der anden? Vi skal til at op. Skal skru, skrue lidt ned. Skru ned for et Du får for meget. Vi inden. skal holde pause her på 14 meter. Det er meget vigtigt. Eh. <laughs> øh. Det er der retende man der gjort. det forstod du ikke, hvor skulle du synes, at han sad og kigge ind. Ja, det, det er sgu hat du går op. At at op du. Det skal vi lige Eller et tak til Omega. Ja, tak til Omega også. Fantastisk speedmaster. Hvorfor mm. det går de gode egentlig. Ja, det er det. Og, og så når du kommer okay. ind, har du ved ind, når du ren er hentet, så kommer ind en lille rum til side. Nej, det, er ikke. Øh, det vi vil frem til, det er, kære lytter, at i september måned 2007 oh. har du og 100, 100 og... Kom nu. Det er fredag. Naboen har Anders, du siger det. Sig dig, der er okay. Ja, ja. I, øh, i september måned, der er, det, er der blevet øh, 143.263. Anders, du Anders, øh, Børnesang. Anders... Børnesang. Podcast. Podcast. Prøv at 143.200... Anders, øh, kunne du høre, den, at Anders han Doblevig, han, han, han havde trænet skuespillere, han kunne ja. gå i rollen som oplæser nu, og lægge det andet bag sig. Jeg kan ikke. Jeg er så stolt over det. Men prøv lige at høre, der er 143.000 mennesker. 263, som har downloadet vores podcast i september alene. Det er en historisk Danmarksrekord. Det er verdensrekord øh. i Danmark i hvert fald. Der er ikke er lige så mange... Øh, det er verdensrekord i Danmark, Og ikke. de meget folk på Statistisk Kontor har gjort den ulejlighed, at de har fremskrevet denne udvikling, denne øh, næsten eksponentielt voksende kurve. Øh, hvilket betyder, hvis jeg lige må få siden, at øh, hvis det fortsætter med nuværende hast, så vil vi allerede i februar næste år have flere podcast downloads, end der er mennesker i Danmark. Vel, og hør, vi fik... Anders skal jeg ikke bare lægge de der inden for dig, så kan du bare læse. Det du lægge gerne, okay. det, ja, helt, det. Det må du gerne, det er helt hiltet igennem. Jeg det er helt rødt i Kan du lige, fordi... Så altså, hvis vi fremskriver videre ud, så altså i februar er der mere end 5 millioner podcast download, og allerede <laughs> i september måned... så skal du også holde pause. <laughs> ja, jeg skal jeg... <laughs> det er timing, mand. Okay, kom. Jeg prøver igen. Æ... Med den hastighed, som vi har nuværende... Er det ikke umuligt, at vi allerede i august måned. Nej, det er løgn. September måned 2008. kan okay, jeg har det jeg heller ikke. <laughs> men det er derfor, Lars Danske går, han går ned med stress. Hvad <laughs> ah, Fuck, han er du gået ned med for ild? <laughs> over med nej, dem. man må ikke. Undskyld. Nej, nej, nej, nej, Det var en fejl. Kære lytter, tusind det... tak, fordi du gider downloade vores podcast så meget. Og vi jeg lover er til Nej, men altså, vi vi er ikke noget fra, på er, at i september måned næste år vil der være over 12 milliarder downloads. Millioner, ikke? Milliarder, Anders. Med den udvikling. Åh, oh, det er da sindssygt. Det er jo det, der på enten, Anders. Kurven vokser med samme hast, som den gør i øjeblikket, Så har vi 12 milliarder downloads i september måned til næste år. Ej, er det virkelig. Der er kun 6 milliarder mennesker på jorden. Det vil sige, at hver eneste menneske har downloadet det her program to gange i september måned næste år. Hvor er det fantastisk. Og det er jo ikke samme måned, hvor radioprisen uddeles. Jeg kan sige at øh, vores podcast tek <laughs> downloads kl. 6 i efter et par timer efter programmet. Hvad skal vi nu? Skal musik? Heldigvis da. Med og øh, Poem with no rhyme. Maslanger, han, øh, han, han, han. Han, han og ham. ham og hans bane, han og hans bane. Øh, er det den der spiller musikken øh, i Hedvig stykket, ikke? Præcis. Ja. Det er det. Den skrev musikken, det er det ikke, de fremfører bare musikken. Ikke? De fremfører musikken, og har masser længere kapelmester er kapellmester på det og okay. har lavet et fuldstændig forrygend stykke arbejde. Og det lyder rigtig, rigtig godt. Uh, han spiller, eller de spiller han, godt. De spiller rigtig godt. Og, uh, og ja. også her, synes jeg. Ja. I dette nu. Meget meget. meget. Uh, Anders. Uh, Bærelsen, eller? Anders uh, nej Anders uh, Lund. Ja. Du er interesseret meget i politik, det ja. ved vi. Det er uh, jo. Ja. Anders Værlsen, kan du gøre politik? Ja. Ja. Uh, Hvad med dig, Anders? Bærelsen? Hvad er det så? Jeg, jeg går meget i politik. Hvad gør du så den dag, når Folketinget åbner? Hvad, hvad, har du nogen traditioner? Det er jo en stor fest. Ja, det er det. Der er det frem med kager og kaffen. Yeah. Ja. Så bare sidde. Ja. Det er det vel for de og friske. Og et nye man. bukser og gå en tur med Mona. Præcis. Mm. Ah, der skal jeg jo tidligere gå med Mona. Så. Oh, ja, ja. Så er, det, det, er, det er, frisk. er Mona er en frisk hund. Utrolig frisk. Hvad mener du? nu? er gammel af Mona? Hun er seks Og lidt alt for forkert. Er hun tyk? Nej, ikke lige for tiden. Du bor faktisk opgang med en af vores kollegaer. Er så, Lang. Det skal bare være nødt Christian. Han er helt for tyk. Nisk Christian Lang, han er meget, meget tyk. Hvad bruger han ovenpå eller nede? Ja, det ved jeg faktisk ikke, jeg tror bare, han ved, øh, at det, nu lyder det meget storeagtigt. Ja, kom med. Han ved noget om hunden. Nej, det tror jeg ikke. Nej, nej, nej. nej. det var ikke sådan noget Nå, okay. <laughs> <laughs> Nå, den hund den skal have kraft, den ikke gøre mere. det <laughs> var bare. Nå, øh, I går. Anders. Øh... Der har jo været stor misære. Ja. Øh, Anders for Rasmussen, øh, åbne folketing OS. I tirsdags. Øh, og så øh, har der jo været øh, åbningsdebat i går ja. øh, Og Pia øh, Kærsgaard skabte ikke nye venner til åbningsdebatten i går Nærmere det modsatte Pia er blevet venner med både nærse Carter og Vildi søndag i går øh, Og det var i forbindelse med den demonstration der var øh, Ud foran Christiansborg Der går øh, Pierre Kærsgaard og Christian ned Hvilket de normalt aldrig gør til demonstrationer Men det valgte de så at gøre øh, her forleden Hvorfor gjorde de det? Gå, øh, det vi ved vi ikke Hun sagde, at hun havde, øh, eller de sagde, hvilket også er fuldstændig korrekt De er deres fulde ret til at gå ned på Christiansborgs oh, ja, podcast men det er sjovt, at de ikke har gjort det ellers rigtigt, når der er demonstrationer. Men øh, nogen vil jo sige, at det var bevidst øh, for at provokere. Ikke? Men hvad var demonstrationen om? Demonstrationen, øh, var det den store velfærdsdemonstration? Øh, det var den nemlig, og Lunde. det var øh, blandt andet øh, SF's ungdom, der var til stede. Men der var også nogle forenhedslistens ungdom til stede. Og øh, det, der så skete, det og var, at... Socialistisk øh, uddannelsesfråb. Ja, da øh, Pia Kærskov og Christian Tulsendal kommer derned, det er nogle, der begynder at stå og råbe af, af Pia. Og vi kan faktisk lige høre, hvordan det, øh, noget af det lød. Det kan vi prøve at høre, det kommer her, ikke? Det er så stået råbt. Pia Kærsgaard bliver rasende, for smidt ikke ting i hovedet, det papir efter sig. Og der er ikke optræk til, at hun bliver forulæmpet og rent fysisk, heldigvis det. Aha. Og øh, det er hun sur. Og så anklager hun SF's ungdom for at have gjort det. Jeg ved ikke, lyder bare som om, at du sidder nede i en spand. Hvorfor? Jamen jeg ved ikke, der det er et ja. eller andet lyd. Det, jeg håber bare, det kun det er mig. Nej, men så, øh, hvor med ting er, så sker der det, at... Øh, øh, ville Søvndal, formand for SF, siger, det kan ikke passe. Det var ikke SFU'erne, altså Socialistisk Folkeparti ungdom der gjorde det. Mm. Og det viser sig så også, at det er korrekt. Det var det ikke. Men så vil ville her Ville Søvndal jo have piger til at dementere. Hun havde løjet, siger Ville. Det havde hun sådan set også. Og det siger hun også i dag i Ekstrabladet. Fordi Dansk Folkepartis leder eller hun her i Ekstrabladet, de havde en film, der er ni minutter lang som øh, gennemgår forløbet derinde på, på slotspladsen, hvor de de råber efter hende og kaster ting efter hende. Mm. Optagelsen beviser, at Pierre på intet tidspunkt sigeneres af unge demonstranter, der kan henføres til SF's ungdom. Mm. Som Pierre Kærsgaard jo ellers har, øh, har påstået. Ikke? Så øh, forelagt Ekstrabladets dokumentation træk Pierre i går aftes i land. De spørger hende. Der er ingen at se fra SF's ungdom at filmen Pierre Kærsgaard. Og her kommer det gode svar, og det, det skal hun have. Hun har også lige vundet en kommunikationspris, kan jeg forstå. Ja, det har hun nemlig. Nej, men hvad skal jeg gøre ved det? Jeg vidste da godt, at de Robin Hood-klædte ikke var tilknyttet SF. At de hører til enhedslisten, det vidste jeg godt. Men det ændrer ikke ved, at vi føler os forulempet. Det var hele stemningen, der var dårlig. Jeg gentager lige, hun bliver spurgt. Der var ingen SF'ere, Birke Gæresgaard. Nej, men hvad skal jeg gøre ved det? Jeg vidste da godt, at de ikke var tilknyttet SF. Ja. Men, det er, men der er det selvfølgelig også svært, når man har øh, sagt derinde, at det var nogen af Ville søndags unge øh, lejesvenner, havde, øh... Nå, godt, ja, det er så en ting. Altså ja, det du skal vide her, og det er også derfor, Pia har fået prisen, det er, fordi det, det hun øh, præsenterer her, er noget, der hedder øh, kendt øh, spindtræk som hedder non-denial-denial, -denial, hvor man altså siger noget, som ikke mm. er rigtigt, uden at sige, at det ikke er rigtigt. Ja. Som, selvom det ikke er. Ja. Det er rigtigt. På en tur øh, måde. Og, og man kan også sige, øh, og det, det, det tror jeg lidt, hun har gået derned med Ville, hun har gået derned, for hun vidste at det vil sætte dit liv i fare. Det tror jeg ikke. Tror du ikke det? Nej. Hun går jo ikke derned, når, når det er 3.000 lastbilchauffører, der vil have mere løn. Altså, det er jo ikke fordi, eller, øh, Nå, men problemet øh, jo, hun er, går ned når sundhedshjælperne står. Det er jo ikke kun det, hende. Fordi dem, Anders, står Anders, ud Anders, og det er jo ikke kun det, hende. hende. Det er jo også alle politikerne. Lige pludselig vil du jo gerne ned, når det er sundhedspersonale, der står ned, Lige Så præcis. kommer de også altså ned og lover gul og grøn skov. Det ikke? jeg vil sige, det er, at, øh, at øh, dem, der står nede på, på slottet, er jo også i høj grad øh, Pirkerskos vælgere, hvilket jo ikke er så rart for mange af dem, som meget gerne vil have, at det var deres vælgere. Mm, mm, fordi at, at mange af dem, som er meget opsat på, at vi skal have mere velfærd. Er jo netop Dansk Folkepartiets kernevælger, ja. så jeg tror måske nok hun i en vis absurd logik har haft en, et formål med at gå derned for at hilse på nogle af sine kernevælger. Hun nåede så ikke hen til dem, kan man sige. Men jeg tror ja. mange af dem, der står dernede, Men, er Men det er de så, hun er, er jo udmærket klar at SF's ungdom var der, kan man sige. Ja, nej, det var SFU. Eller ja, SFU. Eller SFU, ja eller SFU, ja. Det synes jeg, SF's ungdom ja. de var der jo. Altså, SF's ungdom var der jo. Det ved vi. De. Ja, bestemt var det. Men øh, det er jo bare en lille ting, der var på øh, åbningsdebatten. Fordi inde i salen, og der vil jeg sige, at der er jeg stolt over at dansker. Demokratiet, øh, folkestyret har jeg stor tiltog til. Yeah. Og jeg elsker, øh, at det aldrig bliver perfidt. Der er 2 minutter og 30. Vi kan stoppe det, når vi har lyst. I siger bare stop en her. Mm, yeah. øh, vi kan høre. Det er Pierre og NASA, som så også Nasser. fordi NASA, øh, nasak, øh, som jo er. Men øh, prøv at høre, ikke. Hvad skal jeg en stiham? Det vil du kunne høre. Jeg stillede dig spørgsmål. NASA. Så, så, okay. okay. så kommer Jommer. Okay. Og det var det. ikke det. Jo. Det var et gammel. Men det kommer jeg. Det var også godt. Ja. Okay. Det første til det er i forhold til jeres sidste landsmøde. Der var en, der var oppe på talerstolen og sige, at muslimerne skal ud af Europa. Det, der undrer mig... Bemærk også, Jørgen, øh, på et tidspunkt. Det var ja. en meget smukke af, om det var på. Ja, det var på et tidspunkt, at øh... Svend Augen, han blev også hissig. Altså, det er, det er virkelig, det, er det er første dag i skole, ikke? Okay. De er alle sammen... De er virkelig kampanere. Okay. Meget, det var, at der var så mange, der klappede. Hvorfor var der så mange, der klappede af hende? Fantastisk. Velkommen, Han Hannah Saakada, til det første spørgsmål til mig. Det var dog utroligt, altså. Skudt forbi. Der var flere, der klappede af hendes udtalelser. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at få at vide, om vi ikke har et større problem end med hende. Men nu, blev han... nu får jeg ikke svar på det. Hun blev eksploderet, forstår jeg. Hvordan hænger det sammen med, hendes eksplosion, hvordan hænger det sammen med, at du lige før i din uh, ordført tale sagde, ytringsfriheden er ubegrænset? Hvordan hænger det sammen med, at... Det er jo bare indledning, kan man sige, fordi det er jo lidt det eksplodering. Oh. Jeg ved godt, man kunne have klippet det anderledes. men Nej, det, ikke meget godt lige være med. Det er jo fint nok. Er med. Det er fordi hun sagde noget, jeg ikke var enige i. Jo, men altså... Ja, fristes næsten til at stå ligesom ham i annoncen og sige, hvad skal jeg sige? Altså... Det er en reklame, jeg ikke har set. <laughs> Æ, jeg tror, det er ham der Samarin-manden. Det der, det gør godt for maven. Han har sådan en på. Hvad skal jeg sige? Han sagde det ikke, men han så ud som sent. Okay. Fordi, øhm, jeg synes helt ærligt, han er altså katter. Jeg vil godt svare på det oh, allerførste. Stop lige. Ej, på, han, det... Æm, herr ja. det er jeg nødt til lige at anholde en, en, en beduin der. Er hun ikke faldet tilbage der? Det var det, så, du havde det gik så godt med Nasser Kader, og så pludselig er ja. vi tilbage i Nasser jeg Men vi, vi var roligt, den skal nok komme. Okay. Ja. der sagde, at Dansk Folkeparti var fuldstændig ligeglade med uh, asylansøgers forhold. Det synes jeg er en grov påstand, vil jeg så godt sige. Og jeg synes, det er en fuldstændig fejlfortolkning, en bevidst fejlfortolkning af tingenes faktiske forhold. Jeg kan altså ikke rigtig svare på det andet, herr her Kader, det vil jeg meget, meget gerne. Jeg synes, det er at, at gå ind i en polemik... Som slet ikke tilhører har men selvfølgelig er man fri til at stille de spørgsmål, man vil. Men jeg er til gengæld også fri til at svare på min, med, på min måde. Men med hensyn til, at vi skulle være fuldt. Og det er altså 109, er det 179? Ikke? Jo inklusive øh, den for Island, og naturlig så... Nej, jeg tror måske ja, den for Island nej, nej, færre, øh, har færre, sagt færre, til også, danske ja, det danske folk, ja, det, det, det var ikke. rigtig sødt lige at komme med den vilde ja, stænge, de når sidder vi endelig har besøg for Island, de og så lige ansøg, at Island stadig var underlagt. Danmark. Det var da det ja, et godt land. Altså ja. set for deres øjne. Oh, det var da rigtig godt land. Det var da lige, hvad vi manglede. Når man prøver igennem 40 år at gøre sine hoser grønne på den smukke bøg Nord, så har du lige sagt, at Island er repræsenteret dansk forhold. nej, Anders, det holdt de op med at være i 1942, Held imodet løsrev, så. Så nu skal vi spille 8.000 overbjørn? Vi skal spille 8.000 og det er ikke nok. Vi kører videre. Kommer Svend Auken også? Han kommer også ind? Nej, han kommer ikke, for jeg ved. Okay, fint nok. Jeg er fuldstændig så synes jeg, at det er en tavlig retorik af Hercarter. Jeg synes ikke, den hører hjemme, og Hercarter burde... Jeg var glad, når Pia skulle siger, at andre burde tavlige retorik. lidt bedre. Egentlig burde Herre Nasser Carter og jeg jo støt sammen omkring det her, sådan som vi gjorde omkring Mohammed-krisen. I stedet for at herre Kader forsøger at grave grøfter i forhold til Dansk Folkeparti, det er ikke ordentligt. Ytringsfrihed optager mig, statsministeren, Dansk Folkeparti, alle andre. Vi er meget optaget af det, det er noget af det mest centrale i et demokrati. Og noget... Hvorfor skal statsministeren som om, okay, se, jeg er bedste venne, statsministeren? Altså, Nas Sakada, han er jo det eneste øh, folketingsmedlem for Ny Ja. Ah. Han er den eneste. Der er der ikke andre. Nå nej, men han gør det godt. Han er den eneste. Det det mest centrale ved din tale, det var, at ytringsfriheden er ubegrænset. Hvordan hænger det sammen med, at I eksploderede et medlem. I var uenige med. Så der må være en grænse for ytringsfrihed. Eller hvad? Jamen, det er der sådan set også min grænse. Den Råkører. er ved at være nået lige nu. <laughs> det, man As ikke hører her, det er, at Svend han på et tidspunkt i rette sætter Nasser. Øh, øh, Eller vi tager den igen, for det er jo en god gamle at høre. Nasser Katter. Nasser Katter. Nasser Katter. Nasser Katter. Det er den gamle. Mm -hmm. Og det, er den nye. det er den gamle. Nasser Katter. Den Nasser Katter. Måske er det her så den gamle. Nasser Katter. Og det er den nye. Nasser Katter. <laughs> vi Hvor har jeg, lige... Øh... Må jeg må have gået regress, fordi jeg har hørt det pludselig at hun sagde Nasser Katter. Frem. Åh. Oh. Fremleje. Oh. <laughs> Nå, Men høj, vi har lige øh, 38 sekunder mere. Ja. Jeg synes, det er meget, meget betænkeligt, at i Søvndal stiller sig op på den her selvhøjtidelige måde. Nu er det åbenbart udvalget for forretningsorden, man er landet på. Tidligere på dagen er jeg blevet konfronteret fra samtlige journalister, at man ville politianmelde mig fra SF's side. Det er simpelthen langt ude, det her, og fuldstændig ude af proportioner, og det er ikke sjovt, det der skete, og jeg er stadigvæk utrolig krænket over det, og jeg synes, det er uacceptabelt, og jeg synes, at Havillig søndag i stedet for burde holde sin egen ungdomsorganisation, ungdomsorganisation, ungdomsorganisation i ørerne, i stedet for at stille sig op på den der selvhøjtidelige façon. <laughs> ja, vi lære den. Nå, vi er den sidste fra Folketinget Gård, og så spiller vi musik. Er I klar? Okay. Sidste kommer her. Jeg vil også have... Hovedlivet er en øvste mønlighed, og hovedlivet er for langt. Jeg vil gerne anden at Poul skår om at gå ned, og det skal være nu. Det er nøstret, jeg ja, har. Christen, Christen, Christen... Christen, tusind dager. Åh... Oh. Jeg I har sagt, jeg savner, det er hovedstyrst, der vi stemmer i er det øverste myndighed. Nu tøndte jeg at lægge skæbne skabene i jer her. Det er for dårlig tydelsevring. Jeg savner. Så meget pølsemand, jeg har. Det var tider. Ja, har han stadig pølsevogn nu? Det tror jeg ikke, du skal regne. Han er ikke. Han er, han er. Jo, jo, han er -ja. stadig blandt os. -ja. I -ja. navn. Godt, min damer og her. Vi skal snart spille tættesbingo. Det skal vi faktisk øh, lige efter to nummer i træk. Jeg har netop fået en, øh, en, just en, in. en pressemeddelelse, øh, Breaking News on Fox, øh, Mød de nye mediehelte, uh -huh. og øh, så er det et seminar, hvor man kan møde Eva Rymand fra TV2, uh -huh. Troels B. Jørgensen fra Bergenske Tidene, uh -huh. øh, og en masse andre, jeg ikke kender. Men de er mediehelte? Det, der er mærkeligt, de er mediehelte, for der, jeg tror der ikke, der er nogen af dem, og det er ikke for at være arrogant eller noget, bare lidt der har 143.263 download podcast i september. Jeg har også en breaking news. Og tusind tak for det. Og, og vi er rigtig glade for det. Det er virkelig, virkelig dejligt. Øh, Knusker IF på Hurt Bornholm. Samt. Deres cafeteria uh, har lige fået en sur smiley. Det betyder bøde. Nej. Og skal jeg fortælle detaljerne? De sliver i detaljerne. Bare <tryk> ja. ikke noget med reje. Jeg har spist en rejemad der. Nyt, Nyt en rejemad der. Øh, Fødevarkontrollen konstaterede under et kontrolbesøg 26. september. 2000er. Det er da altså ellers lige omkring din Ja, det var tæt på, der. Ja. Øh, blandt andet, og det understreger vi her, blandt andet, at komfuret sejlede i kokmælk fra dagen før, og generelt var alt inventar stærkt fedtet. Oh, under opværtsmaskiner lå gammel skidt og service Under komfuret var der ophobet skidt, papir og spindelvæv. Desuden kunne kapitalet ikke dokumentere, at der var foretaget rengøringskontrol inden for de seneste tre måneder. Men det kunne man jo se, at der ikke var... Alt var stærkt fedtet. Og med disse også skal vi til at vende ansigtet nordpå, på, fordi nu er det, at spændingen i de mange små hjem skal udløses, Anders. Jeg ved, at der sidder bag højtalerne, et stedet foran, foran højtalerne, øh, masser af finalister i vores Iceland Airwaves Competition, Yahoo, tak til Iceland Airwaves. Hvem, hvem har sportræret det her? Nasser Katter. <coughs> Hej, han? Nå, okay. <laughs> <læss> Nasser, Katter. Nasser Katter. Hvis du må sige det, så må jeg også have brudt på den her. Der er, er der flere på Nej, der øh. er ikke på Det er lige meget. Okay. Øh, men vi har fået lov. Øh, Anders W. Bærelsen Vodskov har, inden vi vidt... Anders W. Voldskov. Vodskov. <laughs> Anders, må jeg spørge dig om noget? Ja, øhm, inden vi går til selve afstemningen, jeg har fået et spørgsmål her. Ja. Fra Anders, Anders nej, man spørger lyder, du er jo helt glatfabberet, og det er ikke øh, noget intimt, men, <laughs> men er du ikke det? Nu når du spiller den der rolle, der så må du da være ja, helt glat. Fuldstændig glat. Jo, jo. Ja, fuldstændig er. Jamen du kan jo bare det samme fordi det betyder, at du er dame og... Anders, du har så mange mærkelige... Nej, nej, nej, nej, nej, ja, ja, ja. det Nå, bare lige, det, var, det var fint. Det var dejligt. Så. Se, nu spiller du rollen som forstående ja, gæst. Forstår forstående far. Og du gør et damn good job af det. <laughs> jeg Må jeg kan jeg stille nogen. et spørgsmål, jeg har fået fra en lytter? Ja. Er det rigtigt, at du er så rar, som man forestiller sig, at folk er ude på landet? Anders, dobbelt beværelsen. Altså er du lige så rar som dem man forestiller det... sig bor ude på landet var i gamle dage. Altså ja. sådan som folk bor være ude på landet men som de virkelig er er det. Nej, det tror jeg ikke. Er... Men er du rar? Nej, jeg tror bare det. Ah, du er ikke... Du. ikke dum som du er. Du er ikke rigtig dum som du er. Alvorligt? Du virker rar, men er du rar? Øh, man ved det ikke. Sætter du fod ned nogle gange? Siger han nu stopper? Nu stopper det? Eller altså hvis der kommer nu stopper du siger? Hvis der kommer folk til din garage og vil og vil have dig til at og, øh, og skrive under på noget nu, nu, Det vil jeg ikke, siger du så eller hvad? Ja, det gør Så sætter jeg fodene der Jeg skriver ikke under på noget nu er, jeg, nu er det nok det Så har jeg et spørgsmål til øh, Hvis du kommer hjem og besøgte nogen Vil du så tjekke, om de, der er støvsud Altså, intuitivt Tjekker du så, er der rent her, hvor jeg kommer ind Eller, eller ser du mere måske, for eksempel. Nu skal i IF køkken. Hvad? hvad er det for nogle spørgsmål? Æ, nej, ja, det var det ikke. Men uh, hvad hedder det? Uh, nej Det gør jeg da ikke, umdelbør. jeg vil heller ikke gøre det. Altså hvis jeg fik lov at bare sidde alene i en stuen, så kunne det godt være at jeg begyndte Kan du lige katte? Ja, yeah. okay. Men du har selvfølgelig en hund. Præcis. Det var, hvad jeg havde. Anders, tilbage til dig. Prøv at høre Ah, nej, vi skal da trække lød Ja, ja, ja, men vi skal da underlægge musikken til, øh, til Spængo. Det her stykke musik, øh, som vi godt siger tak til DRS Big Bang for at have lavet til os. Ja. Det øh, indikerer, at vi er i gang med Tilles vi, øh, vi skal trække lod. Anders øh, W. Vi skal trække lod. Fordi i en, en slidt gammel uh, hat, ja. øh, som uh. vi har lågt i 413 der øh, ligger der en masse navne. Der ligger helt præcis øh, Jespers navn. Lone, øh, Michael, Bjarke, Anders, Mikkel, Mike, Nana, Martin, Thomas, Stefan og Sannes navne. Ikke? Ja. De er alle sammen deltaget i Tilles og er røget videre. Øh, og der er en, der vinder. To billetter, inklusive noget fly. Hotel og et festivalbilledet til Iceland Airwaves om halvanden uge på Island. Og Anders Nordmassen, er du klar? Jeg er født parat. Anders Berlusen, er du klar? Jeg er også bare så parat. Så skal du tryk. Nu bliver det spændende. Islands færdensyn filmer, skal vi det huske, dokumentere. Ja, det Og fordi det ikke hvem som helst, slipper ind. Jeg skal jo i den forbindelse understrege, at det var selvfølgelig 44, at Island rev sig løs. Ikke 42, Det jeg er førlagt. Det er fordi, jeg var overhjulig. Vinderne er. Nana. Nej, er det rigtigt? Nej. Nej, men hvor er det godt. Tillykke, Nana. Nana har vundet, og sikke, det vælter ned med pris. Så hvad er det, Nana har vundet, Anders? Hun har vundet øh, to flybilletter. Hold op. Øh, et hotelværelse. Det er godt nok om bag flyverne, ikke? Og to billetter. Jo, det er Snowflake. <laughs> og øh, så er det øh, to billetter øh, til Iceland Airways Festival, som ja. jo er fra den... 17. Øh, oktober, og til og med den 20. Se, vi husker, det er det. Det er ikke noget, jeg husker. Det er det. Sådan er det. Så det er ikke en anden, du vil blive ringet op øh, uden Af noget, vores synes. folk. Ja. Og, og øh, øh, hvis du bliver klirret med det Islandske Udenrigsministerium, så er du på vej. Hvorhen? Til Island, ikke? Nå ja, jeg, øh, ja. ja det er det svært at komme ind i Island? Nej, vi har passunion i Island, og der vil jeg godt sige uh, en ting uh, omkring uh, passunionen. Jeg tager sådan noget meget alvorligt, mm. uh, og jeg var på Island uh, for nogle år siden, og, og så tænker jeg, jeg vil ikke have pass med, for vi har pasunion. Så på grund af dårligt vejr var flyet ned til at gå ned i Glasgow, i Skotland, som vi ikke har passet Og der var jeg så den eneste, som måtte sidde på flyverne i 5 timer, mens de andre sad og hyggede sig. Ud på en landingsbanen? Ja, fordi at jeg havde ikke noget fucking passport. Og der er det bare at sige, at der er, at der er en tid for os idealister, og så er der en tid for alle de andre, og sådan er det. Så stod MacLachlan i hans security vest. No, you don't come in here. Skal vi ikke komme til i gang med et stillespillere, for til 12 minutter? Kan... Øh, 12 minutter. Oh. Og vi skal også se spændende, at vi skal nu for første gang få en kongeskuespiller til at stille spørgsmålene i... Kongeskuespiller? Er du ikke kongeskuespiller? Nej. Jamen, altså, du er da... Så jeg sad her og og kiggede efter, om der kom nogen. Nej, men jeg tænker bare... bruger øh, vi ikke i et kongerig? Nå, jo. Er du ikke skuespiller? Øh, øh. Så tror jeg nok... Så <laughs> tror nok, det skab står, hvor det hører hjemme, Men Så er rigtig, har lige vundet en halv million, det er du ja. også, okay. ikke? Okay. Jo. Men det kan du ikke der var du, du ikke. Der har du vundet priser? som sagde du? mange penge? Nej. Det fandt du dårligt? dårligt der. Nej, du jeg har vundet en pris. Jeg har vundet noget her i det er faktisk. Hørte du vundet? Der er ikke mange penge. Nåmen det var. Nåmen det øh, øh, var det for. Hvad vandt du det? Jamen, det var sådan en, en skuespillerpris. Årsmedalje. Nej, <laughs> det er ikke sådan for... en stor pris, som du vel ikke er klar over. Ej, kom, nej, kom hvad der var det. Nej, det var det ikke. Det, er det var ikke en bordi, du har masser masse mønter, masser det, bordi, der døde penge i. Nej, det har ikke. Hvad hedder det? Røymod. Røymod. Jo, jo. Gammel. Nå... Nå... Ja, okay. Hvad med en Robert? Nej. Har du ikke vundet noget af de der skuespiller? Hvad med en Svane? Nej. Nej. Ikke en Svane. Er det rigtigt? Har du ikke det? Hvorfor har du ikke det? Hvorfor, Hvorfor har er det? det altså? Hvorfor har... Nej, det kan man ikke spørge Anders om. Så vil sige, der... det er vel fordi, der er andre, der er bedre eller sådan noget andet ydmygt. Men det er selvfølgelig urimeligt. Det er der får. jo ikke. Nej, selvfølgelig. Men derfor, Anders, har vi... Der er jo ikke andre. Ja. Men Anders, hvis det var, at verden var retfærdig, som den burde være, så sad vi jo heller ikke her. Men så var der ikke plads, så var der ikke brug for satirer er... Hvis nu var, at alle fik, som de havde forset, så var der ikke, der var religiøse eller troede på et liv efter døden eller noget, så fik man som man havde ikke. Kære Lytter, jeg kan sige, hvis øh, du kunne tænke dig at høre mere musik inden klokken 4. Så skal du tage og tage dig sammen, fordi vi så, snakker. Nej, men så bliver det ikke hos os også. Øh, det kan Ej, jeg sige. Det Så over på P2 eller P4, fordi vi når det. Ikke. Jeg kommer lige at kigge op, der er 10 minutter tilbage på p ingen... Hvad er det, der er på P2 lige nu? Der er jeg sikkert noget for lige i sin nu skal vi øh, i gang trække nummer til Tidspinko. Eh, øh, jeg trækker det første nummer. Ja. Anders, ja. ja, altså, det der sker det er, at vi får en lytter igennem. og det første lytteren siger, øh, når han ringer ind på 70 20 eller hun ringer ind, det er at til Tidspinko. Ja. ja. Hvis de siger hallo, til Tidspinko, så kommer de ikke, så, så skal vi en ny igen. Mm. Så så, gør, så gør vi det eller du gør det, at øh, så siger vi så hallo, og så siger vi til Tidspinko, siger vi så, ja. og så siger du, hvem hvem har vi igen? Hvem snakker vi med? Eller samme, hvem taler du, ikke? Så svarer vedkommende, hvor ringer du fra? Ja. Og så siger du, som tredje spørgsmål, må jeg spørge om noget? Og så, Også du, så er ingen lov at svare ja. ja. Så, siger godt du, ja så siger du, hvad laver du til daglig? Ja. Mm. Kan du huske det? Selvfølgelig kan du, det, det er du skuespiller. Det ja. tror jeg, kan huske. 70, 30, Hvordan anders? gør man som skuespiller, man skal huske så mange? Altså ikke blive det her med store mængder tekst. Er der noget? Tak så for eksempel. Ja. Hvad jeg? Spændigt, kan du huske alle næste øh, store replikker? Det kunne jeg heller ikke fandt bare på noget. <laughs> hvad passer godt til René? Det gør den. Er der ting, der råder som Olaf Frischner? Har du nogensinde tænkt over det? Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over faktisk. Hvilken rolle, rolle du helst? Har? Du selv kunne vælge. Altså i øh, hele verden. Altså, Olaf Frischner? Nej, i hele, hele... hele verden. <laughs> ja, ja. Øh, øh, Jamen ikke. Det skulle ja. være som radioverden faktisk. Kan du godt tænde på radio? Ja, så skulle det være som radioverden. Jeg skal ud og spille i næste uge, så kan du da. <laughs> det er da det. Ja. Anders, du skal ud Ja, ja. Øh, jeg tager ikke, at du Jamen, det er da dig, der siger det. Er jamen, trist, jamen, jeg er trist, fordi det, jeg, ved, jeg, skal det, jeg, ved, jeg skal på Men hvis du dør, må jeg så godt få dit kontor? Du må meget have få et kontor, hvis du dør. Det kan virke kynisk nu. Men. Ja, men det er, er, nok, andre, men det er bare der, der godt, at du er, godt. er det på plads. For jeg har at skrive det ned. Okay. Kunne du tænke dig om cykel? Jeg håber ikke, du dør. Det var vist hvis det sker. Så får du også mit, hvis jeg dør, okay? <laughs> dit kontor? Jeg har ikke noget. Nej. Du får øh, alle, mine, alle mit grej. <laughs> De fiksegrej. De fiksegrej, <laughs> De fikse fikse Det er det, jeg skulle gerne have. Lad os komme videre. <laughs> Fuck, hvad er det nu? Nu er der otte minutter. Hvad, øh... Først nummer, nummer 44. 44. Næste nummer? Det er nummer 43. 40. Så er det nummer 56. 56. Nummer 18. Nummer 18. Altså katter. Så er der en... Altså er Altså katter. Nej, så kan jeg da. Hallo. Tillys Bønge. Flot. Så er det fantastisk. Vi giver ordet til uh, Anders Wibhalsen. Godt <coughs> Tillykke, og velkommen igen. Hvad hedder tak, tak. du? Tak, Jeg hedder Nikkel. Hvor meget hedder du? Nikkel. Mikkel. Mikkel. Ja, Mikkel. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Holborg. Dejligt. Nej, det tror jeg måske, hvis jeg lige gå ind her. Anders, det, det er meget... Nu ved jeg ikke, Mikkel, nu lyder du som en mand med humor, men der er mange mennesker fra øh, især Norge, som ikke synes, det er skidesjovt. <laughs> Nå, hvad laver du til daglig? Sådan. Nej, stop nej. igen. Må jeg spørge ham noget? Hvad laver du til daglig? Må dem. jeg spørge ham noget? Forestil ja. dig, nej men, må jeg, Undskyld. Mikkel, vælger det. Undskyld, undskyld. Ja, undskyld. Ikke Mikkel, nu tager vi skal... lige forfra om et øjeblik. Øh, så skal jeg lige coache, jeg har det. Forestil dig. <laughs> det er en Mercedes 320D. Ja. Du har grædet køjtog i ørene. <laughs> ja, det er centralt. Ja, det er for Citybil. <laughs> Nikolaj Sten og Jimmy Jørgensen har lige været og smidt noget af dit bagagevogn. <laughs> Godt, kast. Du skal nu til den store <laughs> afslutningsscene. Ja. Ja, no. Mor René, han skal afsted. Ja. Det er så vigtigt, det her. Det er lige så, er så vigtigt, som det sig en mand ind, i, kaster sig ind bag vognen. Forestiller dig, det Mikkel. Ja, han er for Aalborg. Det ved du, du ved, at Mikkel. Mikkel, skal... har lige, Mikkel har lige sagt til dig, spændt god. Må jeg spørge ham noget? <tryk> ja Hvad laver du til daglig? Jeg kører med pakker Sådan Sådan der den, ja, ja. Anders, Det med synes tank. jeg, var, jeg var godt. At, den så det var svært. Ja, <laughs> <Der blev laughs> <hele sammen. laughs> Men du leveret, du Og det er det der adskiller dig amatøren fra din Velkommen til programmet Mange tak Og tak fordi du gad ring ind. Må jeg spørge ja, hvilket pakker at du kører med? Det kan være hvad som helst Hvad er det? det er danske Nå ja, ja det er så det Kører for UPS UPS? Uh. Yes vi har været flere gennem fra TNT gennem tiden. Jeg har faktisk oplevet et slagsmål til TNTs øh, julefrokost. Hvordan er det til UPS? Øh, er der et godt sammenhold i, mellem kollegerne? Ja, det er der. Okay. Jeg, jeg har faktisk selv arbejdet på TNT. Men du valgte så UPS i stedet for? Ja, er det er lidt mere... UPS er også fede biler. Ja, det er også. Ja, det også det? men er farven. Med skydedøren. Nej, den er fed, fedt Jamen farven er ikke. Det fede er, at i USA... Oh, ja, er har de deres... brug farven. Ja, ja, de store biler. Ja. Okay. Okay. Øh, men øh, så har hjemme sammen så, så valgt at bygge en transporter om, og står stadig skydedøren. Det er måske ikke lige så fedt som de der rigtige øh, kurærbiler i USA. Men man prøver, og det er det, der er det gode. Og det er du, det, vet. hvad jeg ser på. United Parcell ja. Service. Øhm... Mikkel, du har vundet en t-shirt, og vi er meget glade for, at du med denne tålmodighed, som du udviser, øh, har ringet til os. Øh, vi vil gerne sende. Øh, Anders, du har et vi er da ikke, Vi er da ikke færdige med Mikkel. Nej nej. Mikkel, øh, kører du i Koreal nu? Eller øh, kører ja, jeg, holder du. Ja, det var faktisk oh, lige vejkanten, nu er jeg også Ja, Nu har jeg selv nok sagt, hvad det var. Ja, det, vi godt nej, nej, nej det. fordi øh, jeg kører ikke ikke en masse Nej, Det var også Lad os det transporter jeg sagde før. men det er de gør. Det hvad der er. Vi ser høre. hvad vi gætter på. Det vi gør, det er, at normalt skal man spørge om, har du kone, har du børn? Det har vi gjort. Vi har lavet den her quiz i to og et halvt år. Det har jeg lavet to og et halvt år for meget. Men, men øh, så prøver vi at få folk til at sætte telefonen ned til deres blinklys. Hmm. Ikke udenfor selvfølgelig, men inde i kabinen, så man kan høre, og ud fra blinklys, så skal vi gætte, hvilken bil der. Vi har været ret gode til det. Vi gætter det 8 ud af 10 gange. Ja, det tror jeg også. 9 ud af 10, faktisk. Ja. Men lad os høre, om det stadig er succesrettet. Uh, vi er klar? Er vi klar? Ja. Så kommer den Og oh, den, den er stadig engelsk eller noget. Ja. Ja, mm -hmm. jeg tror det er nok. Ja, jeg har et bud. Anders har du et bud først? Folkemontanfordem? Nej. Det, ved Gud, det ikke er. Det der er en øh, en, øh, en øh, det, det er en øh, hvad hedder Opels. Øh, de har den der kasse. Nej, det, nej, nej. Uh, Anders har, fint du, fint. har du har du gæster? En fort? En Ford. Fordtransporter, aktier, det eller andet. Nej. Det er det heller ikke. Nej. Hvad er det? Her? Hvad er det? Det er en Iwiko Daily. Ej, også ja, en Undskyld, jeg er det, men det er virkelig en virkelig dårlig bil, der. En <laughs> EVCO Daily er ikke, det, det, det er ikke en, James Bond vil men det er jo en bil, der kommer frem, kan man sige. Og den er ja, god til at plakere ja. færdslen med. <laughs> og, og det er jo øh, et af de helt store... Bil. Mikkel, øh, hvad skal du lave i weekenden? Nej, ja, godt spørgsmålet. Nå, oh, ja, når jeg går hjem fra arbejde, så skal jeg jo behjelpe Storber med at lægge gulv i hans hus. Åh, oh, fedt. Ja, ja, Kvad mega kommer du op, et, kommer du og lægger lidt guld. Jeg, jeg kommer derop for lidt kaffe. Jeg købte et hus helt vildt billigt ja. øh, og sådan noget. Øh, Mikkel, og jeg har fået øh, mega meget friværdi der for det ja. andet hus og sådan noget. Men og Mikkel, okay, du til stedet, bruger gjorde min familie ja. til at lægge gulv. Ja, Mikkel, kommer jeg. du ikke op og får en en bid brød og, og lægger, lægger lidt gulv? Så laver Sushi der lige i boderen i Gae. Kan du tage gulvet med i i vego? Ja, der guldet med. Ja, er det din store brødkasse? Ja, Det er din store brødkasse. Jo. Ja, det er så forudsigeligt. Men det, det, øh, det er sødt at du gør. Det du skal gøre, det er at du skal sende Ja, det er det. Hvad skal du så? Hvad skal du så derefter? Så skal jeg skrive øh, ja, det er så snabel nej, send en ellerne. @.dk. Ja, ja, ja. Gør, det er ikke ikke også du når det gå.dk ja. Og i emnefeltet. Ja. Hvad har du lyst til at skrive der? Åh, uh, ja. Kan lære holder nu. Sådan. Så skriver du Grøn luk light 100. Grøn luk, light 100. Og sådan er dit navn og adressefølge. Og størrelsen på trøjen, som du foretrækker. Det kan jo også være din trøje, du siger. Jeg vil give den øh, til en, jeg holder her. Så skal det være en ja. dame størrelse i en anden. Måske. Eller også. Til, det er lige meget. Det skal vi blandere sige. Vi skal bare sige taft, du ringede og han ja, går weekendmille, ja. og hele sin store måde. Og det er også de nødvendig igen. Hvad? Grønt luk light, holder og 10. Grønt light, holder 100. Ja. Og kør forsigtig med. I hele. selvfølgelig, tak for du Tak skal vi mand. Og god videre. Meg, moin. Sådan. Sådan der. Anders øh, og Anders. Ja. Og Anders. Og dig, kære lytter. Mm. Vi øh, skal til at lukke butikken ned for i dag. Der ja. er et halvandet minut igen. Kan vi nå mere end den over, Anders har valgt? Nej, det Nej. kan vi ikke. Øh, 143.263 mennesker og Tøp, har vi. downloadet vores podcast. Og, øh, Tusind tak for det. Vores podcast er klar øh, senest kl. 18 her øh, ja. i dag. Og Ole Tøvholm, øh, du er jo eftermiddagens nyhedsoplevelse her på p yep, det er ja. jeg. Det kan jeg ikke løbe fra. Øh, Ole øh, Tøvholm, lige inden øh, din forrige nyhed her kl. Ja. kl. 3, ja. Ja. der spillede det et klip med Lars Danesgaard, hans lærtrækning. Ja, jeg blev meget inspireret. Ja, det kan jeg forstå, øh, for der var flere lyttere der skrev, jamen det er sjovt, øh, øh, øh, Jeg vi ja, har sammen. Godt nyhederne Æh, op. Men, men det ved jeg ikke. Øh, mm. Jeg har jo ikke gået på synligstnøjsko. Det her du, det har Ole. Ja. Øh, hvad ja. lærer man om, omkring uh, det på som er oh, må det, man... det har vi faktisk lovet ikke at se i. Ja, det er det er Det er, det er, det er på det, der hedder tredje semester, som er det mørke semester. <laughs> Så har man lige Kleinsmith. Ja, vi har, vi har lidt af Lad mig det. Lad os sige på den måde. Ja. Ja. Og vi havde da også Last dansk over et par dage. Sådan er det. Nu skal vi have weekend og vi Anders skal W velkommen. Tak dit. Ja. Tak. Det var virkelig en fornøjelse, og det var meget, meget pænt at der kom. Og vi håber og at du gadder en, en gadder, hvor, længe spiller, hvor længe spiller hed vi and the angry since den 19. november. Ja, hvis vi forlænger men ældre el... altså, til den 11. november. Oh, 11. november. Okay. okay. Og er det, er det fredag, lørdag, søndag mandag siger, søndag, sår, eller torsdag eller der pause nogle dage? Der er pause søndag, ellers er det alle de andre dage. Og er det er kl. 8, ikke? Og kl. 17 om lørdagen. Ja. Hvad sker du, når du er færdig med det? Så er det vil svært at komme ned igen. Når no, du tænker, no, at ja. hun skulle vi, vi skal har lavet altså 20, 20 sekunder til et dybt bul. Jeg skal på Bellevue, Belvøteateret er lavet Panik. Og oh, panik. som altså, er et rigtig godt stykke. Ikke? Som er helt vildt sjov sammen med Troels Lybig og Nicolar Copernicus. Tak. Anders uh, rigtig god weekend. Held og løb ved det med børnene, ikke? Tak. Ej, vi sidste kunne inde, sidste vi ses ved før, måske. Ja. Og ikke. Det du håber jeg da næsten i gang. Og ved øjeblik er der Mondo, og så rigtig, rigtig god. Og Iben er ikke syg længe. Nej, hun er sjovt nok ikke syg mere på en fredag, men det er hun nok på mandag. Nu klokken 16.